Вирішила почитати книгу, доки сон не почне долати. Повернулася до спальні, обрала роман на полиці. Шукала книгу, увімкнувши світло, а чоловік навіть не ворухнувся. Я обрала Ану Кореніну. Мені хотілося почитати якийсь довгий роман. Колись давно я його уже читала. У старших класах, напевно. Проте майже не пам'ятала змісту, Пам'ятала лише перший рядок та фінал де героїня кінчає із собою на залізниці. Усі щасливі сім'ї щасливі однаково. Кожна нещаслива сім'я нещасна по-своєму. Так починалася книга. Здається, що так. А після цього була сцена на перегонах. Чи це з якогось іншого роману? Я повернулась на диван і відчинила книгу. Скільки років я вже не сиділа так спокійно і не читала книгу? Звичайно, в другій половині дня я, буває, читаю хвилин 30 чи годину. Однак у буквальному значенні це і читанням не назвеш. Читаєш книгу, а думки відразу ж перескакують на щось інше. Думаєш про дитину, про покупки, про те, що холодильник почав барахлити, про те, що вдягнути на весілля родича про те, що місяць тому батькові прооперували шлунок. Ці думки з'являлись голові несвідомо, а потім одна за одною починали розвиватися у різні боки. Дивишся, час минув, а вперед не просунулась і на півсторінки. Так поступово звикла до життя без читання. Коли думаєш про це, залишилося лише дивуватись. Адже ж з малку книжки для мене були основою усього життя. З початкової школи я за читала книги у бібліотеці і всі кишенькові гроші витрачала на книги. Економила на їжі і на ці гроші купувала книги, які хотіла прочитати. У середній та старшій школі ніхто не читав стільки, скільки я. Я була середньою дитиною із п'ятьох. Батьки працювали, були зайняті. Вдома ніхто особливо не займався мною тому я могла наодинці читати лише свої улюблені книжки. Я обов'язково брала участь у всіх читацьких конкурсах. Хотіла отримати призові ваучери на книги та майже завжди вигравала. В університеті я навчалась на виділенні англійської літератури, і там у мене були добрі оцінки. Мій диплом про Кетрін Менсвілд отримав найвищий бал. Керівник пропонував залишитись в аспірантурі. Але я хотіла працювати, адже ж у мене не науковий склад розуму. Тоді я й сама це добре розуміла. Я просто любила читати. А навіть якби я й хотіла залишитися в університеті, моя сім'я не мала зайвих грошей, щоб я навчалась в аспірантурі. Ми не були бідними, але я маю ще двох молодших сестер. Тому закінчивши університет, я пішла з дому і стала жити самостійно. В буквальному значенні я мала вижити лише самотужки. Коли я востаннє читала по-справжньому книгу? І що тоді я читала? Скільки я не намагалась, ніяк не могла згадати навіть назви цієї книжки. Чому людське життя може так кардинально змінитись? Подумала я. Куди поділася та я, яка одержима читанням? Чим для мене був той час, і майже патологічна пристрасть до читання. Проте тієї ночі я змогла зосередитись на читанні Анни Кореніної. Ні про що більше не думаючи, захлинаючись, ковтала сторінку за сторінкою. На одному подиху дійшла до сцени, де на вокзалі зустрілися Анна Кореніна та Воронський. Заклала сторінку за кладкою та знову дістала бренді. Налила у склянку та випала. Коли я читала книгу вперше, зовсім не звернула увагу, який дивовижний цей роман. Адже ж головна героїня, Анна Кореніна, не з'являється до 116-ї сторінки. Для читачів тієї епохи в цьому не було, мабуть, нічого неприродного. І якийсь час ця думка крутилася в мене в голові. Вони терпляче зносили нескінченний опис життя такого незначного героя, як Оболонський. Очікуючи, що ось-ось на сцені з'явиться чудова героїня Мабуть, саме так Мабуть, люди тієї епохи мали багато вільного часу Принаймні, у тих, хто читав романи Раптом я помітила, що стрілка годинника показує вже третю Третя година Але мені зовсім не хотілося спати Ну, що будемо робити? Подумала я Мені зовсім не спиться. Я можу так і надалі читати. Дуже хочеться прочитати продовження. Але ж я маю спати. Раптом я згадала час, коли страждала від безсоння. Про те, як я жила день за днем, оповита мутними хмарами. Більше такого не буде. На той час я була вже студенткою. Тому могла собі це дозволити. Але зараз уже все по-іншому. «Я дружина, я мати. На мені лежить відповідальність. Я маю готувати обід чоловікові і піклуватися про дитину. Однак якщо я зараз ляжу в ліжко, то все одно не зможу заснути». «Я це розуміла», – похитала головою. «Що тут зробиш? Спати зовсім не хочеться, але дуже хочеться почитати книгу далі». Я зітхнула і подивилась на книгу, що лежала на столі. Зрештою, я до ранку за поїм читала Анну Кореніну. Анна і Воронський зустрілись на балу, і почалося їхнє фатальне кохання. На перегонах все ж то таки були перегони. Анна, побачивши коня Воронського, що впав, охоплена панікою, розповідає чоловікові про свою невірність. Я разом із Воронським на коні подолала перешкоду. Почула захоплені вигуки натовпу. А потім з місця і з трибуни побачила, якінь як Воронського впав. Коли за вікном стало ясно, я відклала книгу. Зварила на кухні каву та випала. Я не могла ні про що думати, крім сцен Роману, що крутилися перед очима. І гостре почуття голоду що несподівано здолало мене. Моя свідомість і тіло десь розійшлися в різні боки. І так її застигли. Я відрізала шматок хліба, намастила його маслом та гірчицею. Зверху поклала сир і стояла біля раковини і їла бутерброд. Дуже рідко в мене буває такий гострий голод. А цього разу з голоду мені було навіть важко дихати. Я з'їла ще один бутерброд, потім випала ще одну чашку кави. Розділ третій я не почала розповідати чоловікові про те, що у мене був сонний параліч. І про те, що я до ранку не заплющила очей. Я не збиралася від нього нічого приховувати, Просто подумала, що немає потреби про це говорити. Скажи я йому, це нічого б не змінило. І до того ж не така велика проблема, те, що я не спала одну ніч. З ким завгодно таке може бути. І як завжди, я приготувала каву для чоловіка. Напоїла дитину гарячим молоком. Чоловік з'їв тост, дитина кукурудзяні пластівці. Чоловік пробіг очима по сторінках газети. Син тихенько заспівав пісеньку, яку вчив днями. А потім вони сіли у блубер і поїхали. «Будьте обережні», – сказала я. «Не хвилюйся», – сказав чоловік. Обидва помахали мені рукою, як завжди. Після того, як вони поїхали, я пересіла на диван і почала думати, що мені робити далі, чи маю я щось зробити, чи мені потрібно щось робити. Я пішла на кухню, відчинила дверцята холодильника, перевірила вміст і вирішила, що сьогодні можна обійтися без походу в магазин: хліб є, молоко є, яйця є, м'ясо в морозилці, овочі є повний набір продуктів до завтрашнього обіду. Мені потрібно було сходити у справах до банку. Проте нічого настільки термінового, щоб обов'язково було займатися цим сьогодні. Жодного лиха не станеться, якщо я відкладу справи до завтра. Я сіла на диван і почала читати далі Анну Кореніну. Перечитуючи другий раз, я зрозуміла, що змісту Анна Кореніна зовсім не пам'ятала. Здебільшого не пам'ятала ні героїв, ні ситуацій. У мене було навіть почуття, що читаю іншу книгу. Дивно, подумала я. Коли я читала вперше, книга, мабуть, справила на мене враження, проте в результаті в голові нічого не залишилось. Якось непомітно всі спогади про хвилювання та злати почуттів, які мали бути, начесто стерлись. Чим була величезна кількість часу, яку я втратила на читання цієї книги. Я відклала книгу і деякий час думала про це. Однак зрозуміти цього не змогла. До того ж, я перестала розуміти, про що, власне, думаю. Отямившись, помітила, що неуважно дивлюсь на дерева за вікном. Я покрутила головою і продовжила читання. Десь відразу ж, після середини першої частини між сторінками, потрапив шматок шоколаду. Шоколад засох розфарбувався і налип на сторінку. «Певно, я їла шоколад, коли школяркою читала цю книгу», – подумала я. Я дуже любила їсти за читанням. До речі, після того, як я вийшла заміж, майже не їм шоколаду, тому що чоловік ненавидить солодощі, і дитині ми майже не даємо. Вдома у нас не водиться нічого солодкого. Поки я розглядала по Білілі за понад 10 років шоколадні крихти, Мені страшенно захотілося шоколаду. Мені хотілося читати Ану Кореніну, як і тоді, і їсти шоколад. Я відчула, як усі клітини мого тіла стискаються від бажання отримати шоколад. Я накинула светр, спустилася вниз на ліфті. Дійшла до сусідньої кондитерської та купила дві плитки молочного шоколаду. Дуже солодко на вигляд. Вийшовши з магазину, я розірвала обгортку і почала кусати шоколад на ходу. Смак молочного шоколаду розлився у роті. Я виразно відчула, як відвертий шоколадний смак просочує моє тіло до найдальших його куточків. Увійшовши до ліфта, я знову відкусила від плитки. Шоколадний запах поширився на весь ліфт. Присівши на диван і поїдаючи шоколад, я продовжила читати Анну Кореніну. Зовсім не хотілося спати. Втоми не і Я могла б читати книгу до нескінченості. Доївши шоколадку, я розірвала обгортку другої і з'їла половину плитки. Прочитавши дві третини першої частини, я подивилась на годинник. Одинадцята сорок. Одинадцята сорок? Незабаром повернеться чоловік. Я поспіхом зачинила книгу. І вирушила на кухню. Налила воду в каструлю, запалила газ. Потім нарізала цибулю, приготувала все, щоб варити соба. Замочила водорості, залила овочі маринадом. З холодильника дістала тофу. Приготувала хіяко. Це закуска на основі тофу. Потім пішла у ванну, почистила зуби, щоб позбутися присмаку шоколаду. Майже водночас із тим, як закипіла вода, повернувся чоловік. Сказав, що закінчив роботу раніше, ніж припускав. Ми їли соба. За обідом чоловік розповідав про новий стоматологічний прилад, який думає придбати. Прилад, який дозволяє набагато акуратніше, ніж раніше, знімати зубний наліт. І час на процедуру заощаджує. Чоловік сказав, що ціна досить висока, але він окупить себе тому що останнім часом багато пацієнтів приходять, щоб видалити зубний наліт. «А ти як вважаєш?» – запитав чоловік. А я не хотіла думати про зубний наліт, не хотіла чути про це під час їжі, та й вдумуватись у це питання теж не хотіла. Я міркувала про перегони із перешкодами, а думати про зубний наліт – ні, не хотіла. А чоловік був серйозний – я запитала, скільки коштує цей апарат, і вдала, що думаю про це. Якщо потрібно, тоді чому б і не придбати, припустила я. А щодо грошей то якось утрасеться, адже ж ці гроші не на розваги підуть. Справді, сказав чоловік, не на розваги, повторив він мої слова, і замовк, продовжуючи їсти соба. На гілках великих дерев за вікном защебетала пара птахів. Мій погляд випадково впав на них. Спати не хотілося. Я зовсім не хотіла спати. Цікаво, чому? Поки я мила посуд, чоловік читав газету, сидячи у кріслі. Поруч із ним лежала Анна Кореніна. Проте на книгу він зовсім не звертав увагу. Чоловікові зовсім не цікаво, читаю я чи ні. Коли я закінчила з посудом, чоловік сказав, що має для мене гарну новину. «Як ти гадаєш, яку?» Я сказала, що не знаю. Пацієнт, записаний відразу після обіду, скасував прийом. «Тому до половини другої я вільний», – сказав чоловік і посміхнувся. Я трохи подумала про це, але не могла збагнути, що в цій новині хорошого. Те, що це запрошення до сексу, я зрозуміла тільки тоді, коли він підвівся і покликав мене у ліжко». Однак у мене зовсім не було настрою. Я не могла зрозуміти, навіщо я маю це робити. Я хотіла якнайшвидше повернутися до книги. Прилягти на самоті на дивані і читати. Читати Ану Кореніну і закусувати шоколадкою. Допоки я мила посуд, думала про Воронського. Як Толстому вдається так уміло крутити своїми героями. У нього дивовижно реалістичний опис. І саме тому їм не вдасться знайти порятунок. І цей порятунок, а саме. Я трохи заплющила очі і натиснула пальцями на скроні. Сказала, що сьогодні і зранку, мучусь головним болем. Вибач, пробач мені. У мене бували сильні головні болі час від часу, тому чоловік легко прийняв це пояснення. Тобі не треба перенапружуватись, а треба прилягти та відпочити, сказав він. «Ні, все не так погано», – відповіла я. До другої він сидів на дивані, слухаючи музику, читав газету. А потім знову заговорив про медичне обладнання. «Якщо і купуєш нове медичне обладнання, сплачуєш високі податки, через 2-3 роки воно стає застаріле. Тільки і залишається, що постійно змінювати його на нове, допомагаючи наживатись компаніям з виробництва обладнання». Я час від часу підтакувала його розповіді, але майже нічого не чула. Після того, як чоловік повернувся на роботу в другій половині дня, я склала газету, збила подушку та прибрала її на місце. Потім сперлась на підвіконня і оглянула кімнату. Щось я нічого не розумію. Чому я не хочу спати? Раніше мені неодноразово доводилось працювати вночі. Однак жодного разу я не спала так довго. Я мала б уже давно заснути, а навіть якщо й не заснула, то вже клювала б носом. Однак мені зовсім не хотілося спати, і голова була ясною. Я пішла на кухню, підігріла та виплакави, потім подумала, що робити далі. Звісно, я хотіла читати далі, а на кореніну. Але в той же час я хотіла, як завжди, піти поплавати в басейні. Я довго вагалась але врешті-решт вирішила піти в басейн. Мені це до ладу не пояснити, але я відчувала, що завдяки активним рухам я виганяю щось із себе. Виганяю. Але що, власне, я виганяю? Я думала про це. Що я виганяю? Не знаю. Однак щось таємне було в моєму тілі, якась потаємна небезпека. Я хотіла б дати ім'я цьому чомусь, Проте нічого природного на думку не спадало мені було важко підібрати слова. В результаті я, як завжди, поклала в рюкзак купальник, сіла у свою сіті та поїхала до спортивного клубу. У басейні не було жодного знайомого плавали лише молодий чоловік та жінка середнього віку. Черговий із нудьгою подивився на воду. Я переодягнулася в купальник, одягнула окуляри для плавання і, як завжди, проплавала 30 хвилин. Проте 30 хвилин виявилось замало. Я поплавала ще 15 хвилин. А потім, що сили, поплавала кролем туди й назад. Дихання переривалось, проте я відчувала, що мені ще вирують сили. Коли я вилазила з басейну, оточуючі косо дивилися на мене. До 3 години залишилося ще трохи часу, тому я поїхала авто до банку і розібралася там зі своїми справами. Хотіла з'їздити за покупками до супермаркету, проте передумала та повернулася додому. А потім знову читала Анну Кореніну. Доїла залишки шоколадки. Коли о четвертій годині повернувся син, я напоїла його соком і дала домашню фруктове желе. Потім почала готувати вечерю. Витягла м'ясо з морозилки, розморозила, нарізала овочі, Підготувала все для їхнього смаження. Зварила суп-місо. Зварила рис. Я робила свою роботу швидко та автоматично. А потім знову читала Анну Кореніну. Спати не хотілось. Розділ п'ятий. Так я перестала боятися, що не сплю. Мені немає чого боятись. Потрібно бачити в цьому більше перспектив. Так я розширюю своє життя, подумала я. Час із 10-ї години до 6 ранку належить тільки мені. Цей час – третина доби. Я раніше витрачала надію, яка називається сном. На те, що називають поправкою для охолодження. А тепер воно стало належати мені. Не комусь іншому. Тільки мені. Я можу використати цей час так, як мені подобається. Не звітуючи нікому і не виконуючи нічих вимог. Саме так – це розширює моє життя. Я розширюю своє життя на третину. Можливо, ви скажете, що з точки зору біології це ненормально. Може, так воно і є. Але зараз це ненормальний стан. Я беру в борг, а потім мені доведеться щось повернути. Цю частину розширеного життя, яке я отримала авансом, можливо, потім доведеться розплатитись. Ця гіпотеза не мала жодних доказів. Але не було й доказів, які б її заперечували. Я відчувала, що у ній є розумне зерно. Зрештою, у тому, щоб займати та віддавати час, є логіка. Проте, правду кажучи, мені до цього не було жодної справи. Якщо за якимось збігом обставин, я мала би раніше померти. Мені це було абсолютно байдуже. Якщо, згідно з гіпотези, я мала йти тим шляхом, який мені подобався, цього було достатньо. Принаймні зараз я розширюю своє життя, а це чудово. Я бачу ефект. Я реально відчуваю, що я живу. Я не витрачаюсь. Принаймні тут існує та частина мене, яка не витрачається. Саме тому я можу реально відчути, що я живу. Життя без відчуття життя, скільки воно не тривало, не має жодного сенсу. Нині я це чітко усвідомлюю. Переконавшись у тому, що чоловік заснув, я сідаю на диван у вітальні на самоті, попиваючи бренді, відкриваю книгу. За перший тиждень я прочитала Анну Кореніну «Тричі поспіль» і з кожним наступним разом робила нові відкриття. Цей величезний роман сповнений різноманітних відкриттів та різноманітних загадок. Немов у китайській скринці у великому світі відкривався маленький світ – у цьому малому світі світ ще менший. І комплекс цих світів формує єдиний космос. Цей космос залишався там, чекаючи, доки його відкриє читач. Насамперед я не розуміла і малої долі цього. Але тепер я змогла ясно розглядіти та зрозуміти, що хотів сказати письменник, що хотів передати читачам. Як були систематизовані і кристалізовані ці повідомлення у формі роману. І що в цьому романі в результаті перевершило самого автора. Все це я змогла побачити. Хоч би я концентрувала увагу, я не втомлювалась. Коли начиталася Ане Кореніної, я почала читати Достоєвського. Я могла читати скільки завгодно. Хоч я концентрувала увагу, я не відчувала втоми. Які б складні не траплялися місця, я легко розуміла їх. І це справляло на мене глибоке враження. Мені спало на думку, що це і є моє справжнє «я». Завдяки тому, що я позбулася сну, я змогла розширити власні межі. Головне – це увага, думала я. Життя поза увагою – це те саме, що розплющити очі, але нічого не бачити. Мій бренді нарешті закінчився – я випила майже цілу пляшку. У магазині купила ще одну пляшку Ремі Мартен, а потім ще пляшку червоного вина і першокласний кришталевий келик для бренді і шоколад, і печиво. Іноді за читанням книги я відчувала, як я втрачаю спокій. У такі моменти я відкладала книгу та рухалась. Робила легку гімнастику або ходила по кімнаті. Коли був настрій, я виїжджала на нічну прогулянку. Переодягалася, виїжджала з паркування на сіті і безцільно накручувала кола по окрузі. Іноді заходила до мережевого ресторану, який працював цілодобово, щоб випити каву. Але оскільки мені не хотілося бачити людей і їхні обличчя, то в основному я сиділа в машині. Іноді зупинялася в місці, яке мені не здавалось сумнівним, і просто думала –